Hetedik fejezet: 20 óra 15 perc. Nem tudom, miért nem jártunk ide eddig, kiáltott fel önkéntelenül is Bó, ez gyönyörű. Keszivel és Pittel, pastából és olasz fehérborból álló vacsorájuk után, a fagylatjukat nyalogatva, a városközpontban az új bevásárló körzetben sétáltak. Öt év a városközpont még borzalmasan nézett ki, a lakosok többsége és az éttermek is elvándoroltak onnan, ám, mint az nagyon sok más amerikai városban is megtörtént, a leróbbant környék az átgondolt rehabilitációs programnak köszönhetően egyszer csak feltámadt halóporaiból. Néhány jól sikerült kezdeti renoválás játszotta az önmagát beváltó profécia szerepét, és nem sok idő múlva a pusztulásra ítélt belváros újból csillogóvá az érdeklődők tömegét vonzóvá vált. Az esti órákban is vidáman pesgett benne az élet, tele volt járókelőkkel. Komolyan mondtátok, hogy ma lógtatok, érdeklődött Pitt. Tetszett neki, amit a barátai csináltak, de még mindig nem igazán hitte el, hogy valóban így történt, és nem csupán ugratás, amit hallott. Hát persze, válaszolta Bó, elmentünk a Planetáriumba, a Természettudományi és a Művészeti Múzeumba, az Állatkertbe. Sokat tanultunk, jóval többet, mint ha előadáson ültünk volna. Figyelemre reméltó érf, állapította meg Pit, remélem a következő vizsgátokon rengeteg az állatkertre vonatkozó kérdést fogtok kapni. Hehe, vajd csak irigy ketsz, mondta Bó játékosan megkopogtatva a barátja fejét. Lehet, vallotta be vagy majd elmesélte, mi történt abban a szobában, ahol Bó az előző délután töltötte, és azt is, hogy ráöntötte a kávéját dr. Síra millőre a sürgősségi osztály vezető orvosára. Bó és Cassie érdeklődéssel hallgatta, és különösen a szoba leírása ragadta meg a figyelmüket. Bónak több kérdése is volt, de Picsa kevésre tudott válaszolni. Még várják a boncolás eredményét, mondta. Mindenki abban bízik, hogy az tisztázza a dolgot. Egyelőre senkinek sincs elképzelése sem arról, mi is történt valójában. Elég szörnyen hangzik, jegyezte meg fintorogva Kessi, A tenyérbe égetett lyuk? Soha nem lennék orvos. Semmi pénzért. Nekem is volna egy kérdésem, Bó, mondta Pitt miután egy ideig csöndben ballagtak. Hogyan tudott rábeszélni, kesződ lazíts és kihagy egy napot? Álljon meg a menet, szólt közbe a lány. Nem az én ötletem volt, hanem Bó Na ne. Pitt arc kifejezése elárult, hogy egy szót sem hisz abból, amit hallott. Azt akarod, hogy ezt be is vegyem? Majd éppen Mister Lelki ismeretesség lesz az, akinek hirtelen kedvetábad lógni? Kédes csak meg, biztotta a lány. Bó csak nevetett. Kessy, mint aki fontosnak érző tisztázzák a dolgot, és kiderüljön, nem ő volt a lazára vett nap értelmi szerzője, megállt, és a járda közepén szembefordult Pittel. Kérdezd csak meg, sürgette újból a fiatal embert. A lánya, hogy hirtelen megfordult, neki ment egy szintén nem igazán figyelő járók előnek. Az összeütközéstől mindketten elveszítették egy pillanatra az egyensúlyukat, de szerencsére egyikük sem esett el. Kessy rögtön mentegetőzni kezdett, ugyanúgy a kis ellökött férfi is, de alig kezdte, rögtön torkának adta szó. Az illető Mr. Ed Partridge az Anna sziszkot mogorvaságáról ismert igazgatója volt. Ed a lány arcában nézve szintén meglepődött. Várjon csak, mondta, és széles mosoly jelent meg az arcán. Én magát ismerem. Igen, Miss Winthrop, helyes kis gyakornokunk, aki Mrs. édelma mellé van beosztva. Keszi arc egy pillanatra tűzpirossá vált, mert úgy érezte, kisebb katasztrófába sodorta magát, de aztán megnyugodott, mert Mr. Partridge arc kifejezése maga volt a szívélyesség. Micsoda kellemes véletlen, mondta az igazgató. Hadd mutassam be a feleségemet, Clara Partridge. Keszi udvarjesen kezet fogott az igazgató nevével és közben sikerült elfolytani az arcán megjeleni készülő mosolyt. Meg kell adni, nem ment könnyen, hiszen tudta, hogyan nevezik egymás között a gyerekek az asszonyt. Ő pedig az egyik új barátunk, folytatta Mr. Patrici, szívélyesen átkarolva mellett álló férfi vállát. Ismerkedjenek meg Michael egyik azoknak a lelkismeretes közalkalmazottaknak, akik a városi korboncnok mellett dolgoznak. Kölcsönös kézrázás következett. Úgy látszott, mintha volt különösen érdekelte volna Michael Sean és hamarosan bele is merültek a maguk külön kis beszélgetésébe. Ed patrici ezzel szemben minden figyelme kesszire irányult. Nagyon jó véleményt hallottam a próba tanításáról, mondta a lánynak. Nekem is nagyon tetszett, ahogy aznap Mrs. édelman helyettesítette. Ragyogó volt. Keszi nem tudta, mit válaszoljon a váratlan bókra, és az sem, hogyan viszonyozza Mr. Patrick nagyon is egyértelmű tüzes pillantását. Az igazgató tekintete többször is végigjárta a testét. Az első alkalommal Keszi azt hitte, hogy talán téved, túlbecsüli a dolgot, de amikor harmadszorra érezte magának kutató vetköztető pillantást, tudta, hogy az igazgató szándékosan viselkedik így. Váltottak még néhány szót, aztán a két csoport szétvált, és mindegyik ment tovább a maga útján. Ki az ördög ez az Ed Partridge? érdeklődött Pete, mihelyt halló távolságon kívül kerültek. Annak a középiskolának az igazgatója, hogy gyakorlaton vagyok, válaszolta kesz és rossz kedvűen meg is csóválta a fejét. Szemmel láthatóan tetszel neki, állapította meg a fiú. Figyelted, ahogy nézett, kapott a megjegyzésen kesszi. Nem lehetett eltéveszteni. Én szégyenkeztem miatta, pláne, hogy a hordó felesége is ott állt mellette. Mi a véleményed, bú! Én nem vettem észre semmit. Már beszélgettem éppen. Soha sem viselkedett, még így mondta Keszi. Mindenki savanyú, örökké rossz kedvű pasasként ismeri. Nézzétek csak, ott is van egy fagylajtozó, kiáltott fel lelkesen az utca túlsó felére mutatva, Bó. Én eszem még egyet, kértek? Kessy és Pét is csak a fejét rázta. Mindjárt jövök, mondta Bó, és a forgalomban néhány pillanatra megállt szünetet kihasználva átfutott az úttest másik oldalára. Elhiszed nekem, hogy a Bó ötlete volt? kérdezte Kessy pít miután kettesben maradtak. Ha mondod, remélem megérted, miért nem akartam elhinni először, nem jellemző rá az ilyesmi. Enyhén szólva, értett egyet a lány. Figyelték, hogy Bó vidám arccal váltott néhány szót két vonzó, felsős gimnazistának tűnő lányjal. Elég távol álltak, de így is tisztán hallották a fiatalember jókedvű nevetését. Végre hajlandó elereszteni magát, állapította meg Pete. Így is lehet mondani, ma tényleg remek napunk volt, de akkor is a viselkedése kezd zavaró lenni. Milyen értelemben? érdeklődött Pete. Kessy kurtán nem igazán jókedvűen nevetett. Túl kedves. Tudom, hogy ez hülyén és kicsit cínikusan hangzik, de egyszerűen nem viselkedik normálisan. Nem úgy, ahogy általában szokott. Az, hogy ma nem ment be az egyetemre, csak egy dolog. Miért? Mi van még? Hát, nem is tudom, hogy mondjam, túl személyes a dolog, habozott hirtelen keszi. Hé, a barátod vagyok, bátorította Pitt, és ugyanakkor kiszáradt a szája. Csöppet sem volt biztos abban, hogy intim dolgokról szeretne hallani. Bármennyire igyekezett tagadni, még maga előtt is, Kesszi iránti érzelmei nagyon messze attól, hogy plátóiak legyenek. A szexuális viselkedése egészen más lett, mondta zavartan a lány. Ma reggel például a mondatot a közepén félbehagyva megállt. Mit csinált? El sem hiszem, hogy ilyesmiről mesélek neked. Keszi szemmel láthatóan kényelmetlenül érezte magát. Maradjunk annyiban, hogy valamiért nagyon megváltozott. Ma vetted észre rajta? érdeklődött Pitt, függőben hagyva a kérdés korábbi részét. Tegnap este és ma? Keszi arra gondolt, elmondja a fiúnak, hogy Bú az éjszaka közepén mesztelenül kivitta a teraszra, hogy csillakulást mutasson neki, aztán meggondolta magát. Mindenkinek lehetnek napjai, amikor jobb a hangulata, felszabadultabbnak érzi magát, igyekezett megnyugtatni pít. Tudod, amikor az étel a szokásosnál is ízletesebb, és a szex jobban esik? Vállat vont. Ezúttal már ő volt zavarban. Lehet, felelt a lány, különösebb meggyőződés nélkül. Csak azon gondolkodom, hogy a változásának nincsen köze az influenzához. Soha nem láttam még ilyen betegnek, még ha utána hamar rendbe is jött. Talán megijedt tőle. Esetleg arra gondolt, hogy akár meg is halhat, vagy valami hasonló. Nem túl zavaros, amit mondok? Pitt a rázta a fejét. Nem hiszem, hogy annyira beteg lett volna, válaszolta. Van egyéb ötleted? Hogy őszinte legyek, túl fáradt vagyok ahhoz, hogy bármi okosat ki tudjak találni. Ha akarod, kezdte keszi, de rögtön félbe is hagyta a mondatot. Nézd, mit csinál, Bó. Pitta barátja felé pillantott. Bó újból összefuthatott Ed partridge a feleségével és a barátjukkal mike el. A fagylaltozó előtt álltak, mélyen belemerülve a beszélgetésbe. Mi az ördögről tud ennyi ideig beszélni? kérdezte megütközve Cassie. Hát, hogy miről azt nem tudom, de láthatóan nagy közöttük az egyetértést. Nézd, milyen lelkesen bólogatnak egymásnak. Bú a Gipje műszerfalába épített órára pillantott. A szerkezet hajnali fél hármat mutatott. Michael sonhoff ült a kocsiban, a városi korboncnok hivatalának hátsó teherkapujánál parkolt a hullaszállító kocsi mellett. Szóval szerinted ez a legmegfelelőbb időpont? kérdezte Bú. Igen, válaszolta Michael. A takarítók ilyenkor már fenn vannak a földszinten, vagy talán az emeleten. Kinyitotta az utasülés ajtaját, és kezdett kiszállni. Ne segítsek, kérdezte Bú. Egyedül is meg tudom csinálni. Maradj csak itt, felelte Michael. Ha netán összefutok valamelyik őrrel, egyedül kevesebbet kell magyarázkodnom. Van is, hogy valakivel találkoz? Kevés ugyan, de van, vallotta be Michael. Akkor jövök, jelentette ki Bú, és kiszállt a kocsiból. Ahogy akarod. Együtt mentek az ajtóhoz, Michael a magánál tartott kulcsal kinyitotta, és egy másodperccel később már benn is voltak. Anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna, Michael egy intéssel jelezte bónak, hogy kövesse. Valahonnan a távolból rádió ami hajnalig tartó tóksót közvetített éppen. Nem túl hosszú rámpán indultak el az alaksori hullakamrába, aminek a falai mentén mind a négy oldalon hűtőrekeszek voltak sorban. Michael pontosan tudta, melyiket kell kinyitnia. Az áthatott csöndben a zárszerkezet hangos kattanással nyílt ki, és a rozsdamentes fémtálcára rakott holtest kicsúszott belőle. Charlie Arnold földi maradványai nejlonzsákban voltak, az arca ijesztően fehér merebb volt. A helyszín tökéletesen ismerő Michael gyorsan kerített egy kocsit, bó segítségével ráemelte a holtestet és bezárta a hűtőkamrát. Miután megbizonyosodott, hogy az előtérben nincs senki, a kocsit feltolták a rámpán ki a szabadba. Egy perc sem telt el, hogy elindultak, és a hulla már bent is volt a csomagtartójában. Bó a volám mögött várta, hogy Michael visszavigye a helyére a kocsit, aztán elindultak. Ez könnyen ment, állapította meg Bó. Mondtam, hogy nem lesz gond, felelte Michael. Keletnek tartotta, kifelé a városból a sivatag felé. Az aszfalt útról lekanyarodva haladtak még egy darabig, és olyan helyen álltak meg, ahol emberekbe a késő órát is figyelembe véve már semmiképpen sem ütközhettek. Azt hiszem, itt jó lesz, jelentette Kibó. Szerintem is, értette egyet Michael. Közös erővel kiemelték a csomagtartóból a holttestet, és vagy 30 méternyire eltávolodva a kocsitól a környező homokból kiemelkedő nagy sziklára helyezték. Bársonyos feketén borult rájuk a szikrázott csillagokkal sűrűn volt. Kész? kérdezte Bú. Májköl néhány népés hátrált, és csak ezután válaszolt. Kész. Bú elővette a zsebéből a reggel összeszedett fekete korongok közül az egyiket, és a holttestre helyezte. A diszkosz alakú tárgy abban a pillanatban fényleni kezdett, és sugárzásának ereje egyre fokozódott. Jobb lesz, ha hátrén megyünk, szólt figyelmeztetően a társára bó, és visszaúzottak még vagy 15 métert. Addigra a fekete tárgy sugárzása olyan erőssé vált, hogy fényburok alakult ki körülötte, és eközben Charlie Arnold teste is fényleni kezdett. Az apró diszkosz eredetileg vörös színe fehér izzássá változott, és fényburka akkorára nőtt, hogy már a holtestet is magába foglalva. Zúgó hang hallatszott és szél támadt, ami előbb csak leveleket ragadott el, majd kisebb, végül nagyobb köveket is a test felé sodort. A hang eközben fülsüketítővé erősödött, hatalmas repülőgép motor dübörgésére emlékeztetett. Bónak és Michaelnek egymásba kellett kapaszkodnia, hogy a lábukon állva tudjanak maradni. A hang olyan hirtelen szűn meg, hogy a két ember, mintha erősütés érte volna őket összerászkodott. A fekete korong, a holttest és a különös erő által beszippantott rengeteg levél, fadarab, kő, mindez eltűnt. A szikla, ami korábban a hulla hevert, üres volt, a felülete spirál alakban megcsavarodott. Jó kis felfordulás lesz ebből, szólalt meg Bó. Igen, értett egyet Michael, elfoglalkoztatja majd őket egy darabig.